Служба закінчилась. чінці спустилися з Криласа, погасили свічки. Крейслер повернувся думками до старого побожного майстра, якого згадував у своїй суперечці з ченцем Кипріаном. У ньому забриніла музика, благочистива музика. То співала Юлія, і люта буря в його грудях ущухла. Він хотів пройти через бічну капличку, двері з якої виходили в довгий коридор, а коридор вів до східців, якими Крейслер підіймався до своєї келії. Та коли він увійшов до каплиці, з підлоги насилу на силу підвівся якийсь чернець, що досі лежав до лиць перед чудотворним образом Діви Марії. При тьмяному світлі незгасимої лампади Крейслер упізнав ченця Кипріяна. Той був змучений і жалюгідний, наче щойно опритомнів. Крейслер простяг руку, щоб допомогти йому, і тоді чернець озвався тихим, тремтливим голосом. — Я вас упізнав. Ви Крейслер. Згляньтесь. Не покиньте мене, допоможіть мені добратися. Вон до тієї сходинки. Я там відпочину. Але й ви сядьте біля мене ближче, щоб ніхто, крім Богородиці, нас не почув. Пожалійте мене, повів далі чернець, коли вони посідали на сходинці вівтаря. Змилуйтесь. Довіртесь мені. Скажіть, чи ви не від старого Северіно отримали той фатальний портрет? І чи ви знаєте всю ту страшну таємницю? Крейслер щиро признався, що отримав той портрет від майстра Абрагама Ліскова і, нічого не приховуючи, розповів про подію в Зігардгофі гофі та про те, як він дещо зіставивши запідозрив якийсь жахливий злочин. Видно, портрет викликає яскравий спогад про нього, а також страх перед викриттям. Чернець Вислухав Крейслерову розповідь, деякі місця, з якої глибоко вразили його, і хвилину помовчав. Тоді озвався трохи бадьорішим, твердішим голосом. — Вам, Крейслере, відомо так багато, що ви повинні знати все. Слухайте ж. Той княжич Гектор, що важився на ваше життя. мій Менший брат, ми з ним сини одного батька, князя, і я успадкував би трон, якби його не перекинула буря часу. Коли спалахнула війна, обидва ми пішли у військо, і служба привела спочатку мене, а згодом і мого брата, до Неаполя. Я в ті роки віддавався всім гіднотним насолодам світу, а надто ж. Опанувала мене шалена жага до жіноцтва. В мене була коханка, одна танцівниця, така сама гарна, як і нечистива, а крім того, я бігав за непутящими дівчатами, хоч би де вони мені траплялися.